Дана Олійникова. Таємниця заклятого ставу. Повість. Видавництво Соломії Павличко «Основи». Київ, 2001 рік. Читає Світлана Дмитренко. Зачувши крізь сон тривожне іржання ржання свого сокола, Богдан поривався підхопитися, та вже не встиг. Ніж Семена, якого чотири роки вважав вірним побратимом, уп'явся йому у груди раз, удруге, друге, втретє. Крізь криваву пелену юнак бачив, як Семен, стискаючи закривавленого ножа, підкрадається до коня і з останніх сил прохрипів. «Будь проклятий ти, виродку, що в дружбі вічній клявся!» Ти скарбу гетьманського хотів. Та не буде тобі нічого, бо не знаєш ні місця, ні таємного знаку. Відтепер усі, хто сюди приходитиме з жадобою розбагатіти, втрачатимуть розум і блукатимуть у хащах лісових. Тільки той відкриє скарб батька нашого Хмельницького, хто, хто... Сивкуючись розчути, Квапливо нахилився Семен, Але пізно було. Таємниця скарбу Разом із вірним порадником Отамана Сірка Вже канула у вічність. А навколо Раптом застогнав Страшно ліс І завив несамовито вітер, Приймаючи прокляття Козацьке. 1998 рік Славкові дуже хотілося спати, але відкараскатись від двоюрідного брата Сашка було нелегкою справою. А тим більше, коли той щось брав собі в голову. От і зараз, ніяк рота не закриє, до самісінького ранку потякатиме, було б кому слухати. «То ти чуєш, чи ні?» – знову заторсав брата Сашко. Я серйозно кажу, а він хропе собі, та й годі. Я ж ось про що. Справді, спробуймо ту козацьку зброю відшукати, про яку дід Грицько розповідав. Ось побачиш, усі хлопці із заздрощів помирають. І Василь, і Петро, а що вже Хвалько Калаченко, то й зовсім у бублик скрутиться. Ти ж сам казав, тільки добре пошукати треба. «По шиї тобі добре дати треба, а не шукати казна що», – не погоджувався Славко. «Все, що могло десь лежати, давно вже без нас викопали. Не один ти такий розумний. Теж мені знайшов, кого слухати, діда Грицька з його побрехеньками». «Коли ти такий хоробрий...» «То чому ж на заклятий став не пішов, як я тебе кликав, га?» «Мовчиш?» «Ото ж й воно, а то зброю йому!» Козак задрипаний. «Ось як дам зараз!» – скинувся Сашко. «Я козак, а ти дурень! Ось що!» Теж мені порівняв. Лише три тижні, як приїхав, а вже потякаєш про те, про що й гадки не маєш. «Сто разів тобі казав, на тому ставу стільки людей загинуло, що ой-ой-ой!» Вони ми з хлопцями пішли одного разу перевірити, то ледве живі прибігли. «Там так навколо вило, наче! Теж мені герої пугаче злякалися!» Зневажливо перебив Славко посихаючи. «Старі діди базікають!» а ви вуха розвісили, в казочки повірили. У шостому класі вже книжки треба читати. Про самогіпноз чу? «Гадаєш, як у ліцеї вчишся, то вже й найрозумніший?» – образився Сашко. «Ми теж не дурні». Ось і по телевізору передача була про магію, то казали, що енергія в таких заклятих місцях «Особливо небезпечна. О! «І взагалі, науково доведено, що?» «Що людині треба спати, бодай вісім годин на добу», – охоче підхопив Славко. «А твоїми стараннями і три не набереться. Завтра набалакається екстрасенсе. Язиком одне тільки мелиш, а як до діла?» «А, то ти так!» Скипів брат, ну добре, ходімо на цей заклятий став, коли тобі так припекло, завтра ж. Славко від здивування аж прокинувся, ще б пак. Цілих два тижні умовляв він Сашка повести його на це таємниче місце, але той затявся ні і край. Він, Славко, вже й не сподівався, аж на тобі так і є чому здивуватися. Крадько глипнув глипну на брата. гм, образився такий чортяка. Ну треба ж так. Вперше оце посварилися, та ще й через якусь дурницю.